Розділ 15. У якому слабкість характеру змушує Рейнева стати героєм? Персонажі героїчно переправляються через ріку Мульду і героїчно б'ються у кривавій битві. Героїзм винагороджується. Слабкість, як не дивно, теж. Звідси мораль, від виголошення якої автор все-таки утримується. Боже, великий Боже! «Венерунд джентес інхередітатем туом, знову прийшли погани до спадку твого. Чи це за гріхи наші, чи що нам пое на пекаті, що поспіль до нас єретик з мечем і смолоскипом У Року 1429-го і псоді санкті Йоанніс Баптісте скривдили гусицькі розбійники наш любий кляштор, наш скрипторій і нашу книгозбірню «Гордість нашу» посягнули на твори такої величини, як Дефіде Католіка Алануса Остров'янина, Лібре Меравелес Раймонда Лула і Клавіс Санатіоніс Симона Генвейського. на такінку набули, як Хіерогліфа Гораполона Єгипетського і Бестіара П'єра Збове, на трактати та кодекси такої прекрасної роботи, як «Експозиціо тотіус мунді еджентіум» «Де магія ветерум». «Елібер де мірабілус», «натура арканіс», «де аморе», «секрета Мульєрум та багато інших, можливо, єдиних у світі примірників, заламати руки та й годі. Півроку не минуло, як знову назвала, знову вікліфісти «таборіенсіс», «орфані», «ет а на їхньому чолі «прокопіус Расус». То, як він наказав себе називати губернатор таборієнсум комунітафіс ін кампіс балансіум, найбільший і найжорсткійший серед апостатів та й єресіархів. Достотний чоловік ексмулєртнатус, монстром детестабіле, круделе хорендум ет імпортумум, іодим анна сиркафестум санктилуче, речений Прокоп з усім своїм військом, Досі непереможним. Кум курібус, кум піксідібус, кум ет еквітібус. Вирушив адмархіонатум міснесе, сіючи смерті пожежі, і так йшов до ріки, що зветься Мульда. А зима того року була м'яка. Перо висохло. Найприємно заскрипіло по вишкребаному пергаменті. Старий монах-літописець Опустив його в каламар. Пехолки освітили покій, запаливши свічки на всіх підсвічниках. Вроцлавський єпископ Конрад аж хекнув від задоволення, побачивши вираз захвату на обличчі Гже Вожегенча. Він знав, що інквізитора нелегко було здивувати, не кажучи вже про захват. «А що?» – запитав він із гордістю, тішачись справленим враженням. «Гарна річ, хіба ні?» Гжегор генчи кашлянув і підтвердив кивком голови. Річ була гарна. годі і сперечатися. Гарна. Єдиним предметом обстановки в покої був величезний стіл, цілком покритий гігантською картою Шльонська і сусідніх країн, зробленою з клаптів тканин, покритих шовковою вишивкою. Хоча інквізитор ніколи раніше не бачив цієї карти, він знав про існування. Він знав, що її шили і вишили домініканки від святої катажини на підставі малюнків, зроблених цистерцянцями з Люб'єнджа. І що це зайняло черницям більше, ніж рік. Поза карта служила головним чином для відстежування та аналізування воєнних дій, на ній були розставлені майстерно вирізблені фігурки. Їх виготовив Амброзій Ерлер, найкращий врославський різьбяр, у точній відповідності до вказівок самого єпископа. Частини католицьких віск були показані у вигляді біло-золотих фігурок крилатих ангелів з вогняними мечами. Формування гуситів були показані як рогаті чорти, які сиділи на випнувши задниці. Щоранку клірики відтворювали для єпископа актуальну військову ситуацію, розставляючи фігурки згідно з пересуваннями віск на театрі воєнних дій. Від 13 грудня, дня святої Люції, тобто від початку Великого гусицького рейду на Мейсин Саксонію театр охоплював простір між вигоптованими блакитною ниткою Одера ФЛВ і Албе ФЛВ, а фігурки клірики пороставляли у районі, позначеному назвами Саксонія, Міснія, Турінга і Лусаттія Інферіор, з яким на півночі межувала Марка Антіква, а на півдні – Богемік Сільва. «Підійди, нагжесо!» – поквапив єпископ. Кень оком!» Інквізитор кинув. Військову ситуацію він знав, але на гарні фігурки можна було подивитися. Чорти з випнутими задницями були розставлені поблизу Ошаца, міста, яке війська Прокопа Голого пустили з димом чотири дні тому, 29 грудня. Чехи йшли вздовж лаби у напрямку Пірн, знищуючи все на шляху вогнем і залізом. Вони вчинили спустошення у гірничих округах Марінберга і Фрейталя. Потім палячі села дійшли до Фрейберга, Дрездена і Мейсена, але не стали гаяти час на облогу кріплених міст. Швидким темпом маршу вони сплутали карти саксонському курфюрстові Фрідріхові, змусивши його та його союзників до швидкого відступу. Цим самим вони змусили крилатих ангелів скупчитися тісною групкою на північ від напису Еліпсія. Це ріка Мульда. Єпископ повів пальцем по блакитній лінії, котра розділяла чортів і ангелів. «Прокоп хоче пробратися вглиб Сексоні, тож мусить переправитися. Наймовірніше він зробить це десь тут, поблизу Гріми. Корфюст Фрідріх міг би це використати. Під час переправи він міг би зім'яти ритаків, міг би потопити їх у мульді як кошенят. Достатньо поворушити мізками і знайти в собі мужність. Як ти гадаєш, Гжесю?» Корфюрст поворушить місками. У мене є ще до цього серйозні сумніви, підняв очі інквізитор. Як щодо мізків йного корфюрста, так і щодо його мужності. Досі він якось не виявив хоробрості в цій компанії. Якби мені довелося шукати історичні порівняння, я б не порівнював його з Юлієм Цезарем радше з Квінтом Фабієм Кунктатором. Фабій Максим Кунктатор. 275 -й, 203 -й рік до нашої ери. Римський полководець, який під час Другої понічної війни застосував тактику поступового виснаження армії Ганібала, ухиляючись від вирішального бою. «Я так і знав, що ти його назвеш», – кивнув Конрад. «Так, архієпископ Юнтер, людина здатна завважити нагоду, що її підсовує переправу гуситів через мульду. Він зумів би використати перевагу». Зумів би допомогти Фрідріхові спланувати і провести атаку, але ми не можемо як бикати і покладатися на випадок. Треба це юнтерові підказати. Хтось мусить галопом мчати до Лейпцига з посланням». Інквізитор промовисто глянув на єпископа, кешанав у кулак. «Знаю, пам'ятаю!» Конрад скривився, як середа на п'ятницю. «Архієпископ Магдебурський злий на мене за на рта. Тож мушу покластися на тебе, інквізиторе. Бої вказівки, Юнтер, вислухай уважно. Інквізиторів він поважає. Відтримує їхню діяльність і берем неактивну участь. Крестітку магія, хейерсі сеткум хейерсі магія. А день без вогнища, втрачений день, ось які його девізи. Завдяки магії зростає єресь. А завдяки єресі магія. Латином. І результати видно. У радіусі п'яти миль від Магдебурга годі знайти жида або черівницю. Цьому можна тільки позаздрити і пошкодувати, що у Вроцлаві так не є. І сприйма на свою адресу Вжесю. «Я її не сприймаю. Перейдімо до справи. Ти маєш когось для такої місії?» Єпископ подивився з надкарти. «Там якби би поїхати до Саксонії, до Гюнтера фон Шварцбурга». Людина вірна, надійна і достойна віри. Така людина є, а поза як я передбачив, що він буде потрібний, привів його з собою. Він чекає в передпокоях закликати. Заклич. З дозволу вашої достойності, дикон Лукаш Божичко, чоловік, якому я безмежно довіряю. Води мульди були бронатно сірі та спінені. Вони піднялися настільки. Що смуга верболозів цілком занурилася в них, виступаючи понад течією тільки низьким найжачуним гребенем. Дерева над берегом були затоплені майже до середини стовбура. На одному з таких стовбурів зачепився перевернутий набік віз. Далі на грубку верболозів спирався ще один, перекинутий догори дном, затоплений над водою стирчали тільки колеса. Третій геть чисто знесло. Випередив запитання Прокопа, старший загонець істаржів. «Ріка підхопила, ми ще й на рівне не виїхали, решту встигли витягти». «Такий треба визнати». Ян Крелевець підвів коня на самий берег передніми копитами у воду. «Щорічка немало води несе, і рве як холера». «Тепла зима, дощі й замість снігів», – кивнув Якуб Кромешин з Бржезовець, гейтман польових військ табора. На інших бродах годі сумніватися, те саме буде. То що? Прокоп Гулий розвернув коня, окинув поглядом гетьмань. Ріка Мульда має зупинити наш марш. Оця дищиця мокрої води має поставити хрест на наших планах, брате. Мене цікавить твоя думка і рішення. Старий цистержів довго мовчав, зважував слова. Ніхто його не підганяв. Усі, в тому числі й знали, що досвід у нього був чималий. Зі своїм загоном цистержі він пройшов бойовим шляхом табора майже від початку, а славу здобув у 1424 році, коли сміливою переправою через лабу вивів жишку з оточення під костельцем. Рубав для польових військ просіки в лісах під Таховом і рецем, мостив стовбурами дерев проходи через моравські болота. Будував мости на Сазаві та Одрі, переправляв вози через Нітру, Квісу, Бобер, Реген і нап. «Переправимось!» Він нарешті розрядив напружене очікування сухим і діловим ствердженням. «Але не потрібною колоною, бо це на напірводи. Трап поїднім і завозом у ряд, зв'язавши їх для безпеки линвами. Переправа одинарною колоною триватиме не менше доби». Сказав, зважуючи слова, Іра зіржежиці, гетьман-сиріток. Це довго. На тому березі нас потроху прибуватиме, на цьому потроху убуватиме, похмуро підтвердив Кромешин. Сакси допетруються і вдарять там, де нас у даний момент буде найменше. Може, там добряче залити сало за шкуру. Особливо припертим до ріки, додав лицар Вілем Костка з поступиць. Досвідчений воїн – учасник війни, яку Польща вела з орденом хрестоносців у 1410-14 роках. Бути припердим до ріки – це взагалі загрожує розгромом. «Рішення! Що пропонуєте?» – Прокоп сіпнув в уз. «Відправимо службу Божу», – вихопився проповідник Маркольд. «Ми ж божі воїни, Бог нас вислухає. Відправимо службу за те, щоб вода спала». Прокоп завмер з рукою біля вуса, довго дивився на священника. Інші пропозиції не марно. Коротко мовив онжикерський зіржимовець, який досі мовчав. Мульдо перейти мусимо. Якщо це стеж каже, що вряд, то вряд. Варто би все-таки подбати, аби сакси про переправу не довідалися, зауважив кромешин. Якщо б віри, довідається. Нам каюк, закінчив кралевець. А, Рейнун. Прокоп вихопив з рук цирульника рушник, витерним поголене лице від решток мила. Добре, що ти є. Майс приніс? Приніс. Саме вчасно. Прокоп жестом відіслав цирульника, зняв сорочку через голову. Поголений він пахнув італійським милом із савони. Крижі болять, як сто чортів. Він сів на левці і обернувся. А масти мене тим своїм магічним мастилом. Через отой біль я не можу зібратися з думками. Гетьман дав себе натирати. А мені оце саме конче треба думати. Ти нині був над рікою, знаєш, які наші справи. Переправа буде нелегка, а ми під час переправи будемо наче той слимак безмушливий. Перший ліпший горобець дзьобне. Ти ж це розумієш, а? Рейнуваний. Та вже ж розумію. «Ах, ой, що норазький лік, чат твоє мазь, рукою зняло!» Застогнав Прокоп. «Що б я без тебе робив, медику?» «Не втратися мені, Рейневан, не подінься і не згубися!» Рейневан відчув дрож, вловивши в його голосі дивну зловісну нотку. Директор польових військ подивився на присутніх командирів, дав знак Кромешинові. Той відклав ніж, яким зрізав напівсире м'ясо з ребер запеченого барана. Встав, підійшов до двери хати, виглянув і розвернувся, чи ніхто не підслуховує. Решта гетьманів теж на якийсь час припинили їсти, їхні обличчя були серйозні і незворушні. Рейневан втирав мазь. «Отже, браття гетьмани!» Прокоп почухав свіжопоголену щоку. «Я прийняв рішення!» Післязавтра на світанку ми почнемо переправлятися через мульду. Вище по річці, бродом, під кесерном. Нікому про це ні слова, це не може вийти поза цю хату. Обузні вогні табора та сиріток полегкотіли аж до горизонту. З підвішених над жаром казанків розходився запах найрізноманітніших вояцьких страв. Запах, попри голод, не надто апетитний. Рейнован йшов, міркуючи у бік будівель фільварку. Гусити його не спалили, бо хотіли мати, бодай, латку даху над головою. Там він сподівався застати Шарлея Самсона. Завоза, поз який проходив, раптом вигулькнула невеличка постать. Він вловив слабкий запах розмарину. «Рікса?» Вона матеріалізувалася просто перед ним, тісно загорнута в плащ у щільно прилеглому до голови каптурі. Відразу перейшла до справи. Його голос був рішучий і неприємний. «Де і коли Прокоп буде переправлятися через Мульду?» «Я теж радий, тебе бачите!» «Де і коли буде переправа? Не змушуй мене повторювати!» «Все-таки повтори, будь ласка. Я хотів би нарешті переконатися, чиїй справі ти служиш. Хотів би нарешті бути впевненим. Я знаю, що ти був при тому, як приймалося рішення про переправу. Рікса його ніби й не чула. На мольді є три броди: один тут, під грімою, другий нижче, в Дурнагу, третій вище біля села Кесерна, котрий вибрав Прокоп. Кажи, Рейнго, не в мене немає часу. Це нічого не дасть. Послухай. Її котячі очі блиснули у світлі смолоскипів, загорілися, ніби у справжній кішка. Це важлива річ. Ти навіть не уявляєш, наскільки. «Я мушу знати, кажи, а то... а то що?» Рікса не встигла відповісти. Не встигнула відреагувати ні словом, ні жестом, ні дією. Завози раптом виранула швидка тінь. Рейневан почув тупий стук удару, глухий зойк Рікси і звук падаючого тіла. Він хотів відреагувати, але не встиг. Почув, як вимовляється, заклинання... Відчув, як у повітрі поширюється характерний для магії запах озону і як його охоплює миттєвий переліч. «Мовчи!» – просичав Лукаш Божичко. «Не роби нічого, про що ти міг би пошкодувати?» «Ти її вбив! Та де там?» Дикон штурхнув Ріксу ногою, здійняв з пальців кастет. «Просто поквитався зертибор. Вона мені тоді два зуби роздробила». Я зглянувся на її стать, не хотів псувати красу навіть синяком. Присадив по потилиці, але годі про ці дурниці, я тут у важливішій справі. Де Проко буде переправлятися через Мульду? Не знаю. А ти знав, що твоє незнання може мати дуже неприємні наслідки, запитав після недовгого мовчання Божичко. Для Ют ти де Апольда. Іди геть, а паже. Рейнемон глибоко зітхнув. «Згинь, пропади, я не дам себе більше залякувати і шантажувати. Є межа». «Є, і ти якраз до неї дійшов. Я серйозно тобі раджу не переходити її. Я не вірю твої погрози. Інквізиція не наважиться скривдити Юту». «Інквізиція – ні, я – так. О, і час підганяй, Рейнемон. попереджаю. Я говорю серйозно». Не дубітуй, що я зроблю те, що обіцяю, і не завагаюся. Мусиш ресульвувати. Викажеш мені місце переправи. Дістанеш свою юту назад, я тобі її поверну. В іншому випадку, ти вже ніколи не побачиш дівчину живою. Стій спокійно, збережи пацієнтію. Не змушуй мене завдати шкоди тобі чи жидівці. Я тримаю каблук Будь Бо мить миті можу розчавити її трахею. Тебе, якщо поведешся по-дурному, теж уб'ю, а потім накажу вбити Апольдівну. Резульвуй, але швидко. Час підганяє. Поруч пройшло кілька табуритів, ледве звернувши увагу. Біки, сутички і зведення порахунків на периферії належали до звичайних речей, до табірної буденності. Рейнован міг ясна річ крикнути, покликати на допомогу, не покликав. Ти з -з -звільниш, звільниш Юту, він кашлянув. Віддаси мені її, поклянися. Клянуся спасінням душі. Де переправа? Вище гріма у кесерні, післязавтра на світанку. Якщо ти мене обманюш, твоя юта помре. Я говорю правду, я прийняв рішення. Модре рішення, сказав Лукас Божичко і зник у пітьмі. Через кілька хвилин Рікса застогнала, завуршилася, устала на коліна. Знову застогнала, різким рухом схопившись за голову, помітила рейноване. «Ти сказав? Сказав йому де?» «Я мусив Юта». «Уп'ю!» Вона зірвалася на ноги, похитнулася. «Уп'ю сучого сина!» «Ні, у нього Юта, ти не можеш». Він хотів схопити і залікуть. Рікса викрутила руку, хапнула його за зап'ясток, перегнула, він крикнув від болю. Вона підставила йому підніжку і кидком через стегно повалила на землю. Перш ніж він устиг піднятися, Рікса зникла в темряві. У бік центру табору він йшов як сліпий, заточуючись і спотикаючись. Кілька разів наткнувся на когось із таборитів, кілька разів його назвали п'яним бевзем і дурилом. Кілька разів добряче штурхнули. Він не звертав уваги. «Рейнеман!» Наступний таборит, на якого він налетів, схопив його за плечі і потрусив. «Аго, я ж якраз тебе шукаю!» «Шарли, це ти?» «Ні, свята перпетуя. Що з тобою додіть? Катямся!» я, я, «Я мушу вам дещо відкрити. Тобі та Самсонові сталося дещо». Шарли миттю посерйозніше вразирнувся. «Ходи!» ти? Вони вислухали його на квартирі, жуючи печену ріпу, якою назбирали чималий запас. Вислухавши, довго мовчали. Самсон кілька разів зітхнув. Кілька разів розвів руками безпорадним жестом, але не вимовив ні слова. Шарлей посилено міркував. «Ну що ж», – нарешті сказав він з повним ротом ріпи. «Я тебе розумію, Рейнмар. А на твоєму місці я і сам би так вчинив». «Життя відзначається тим, що своя сорочка ближче до тіла. Я схвалюю твій вибір. Ти зробив те, що в цій ситуації треба було зробити. Ти вчинив слушно». Самсон зітхнув і покрутив головою. Демирит це проігнорував. Кофтнув ріпу. «Ти вчинив слушно. І тебе, ймовірно, саме за й повісять, бо такою зазвичай буває доля тих, хто чинить слушно». З цієї афери можна вибратися двома способами, додав він помовчавши. Але поза як тікати ти не хочеш, залишається один. Ми повинні стати героями. Я навіть знаю, де, коли і як. Над мульдою здіймався світанок, каламутний від емли. Висока вода кипіла вирами, бризкала хвилями на береги. З води здіймалася пара. З покритого туманом лугу Вринув озброєний загін. Понад триста кінних. На чолі їхав лицар Яан Змирзлик із Свойшина. У повному обладунку, покритому короткою якою, прикрашеною відомим і славетним гербом. трьома червоними поясами у срібному полі. Ровороч нього їхав Бершетбор із погоржілок. Муравець, ліворуч Фріцольц фон Варти, найманець, гельвець кантону Тургау. Ян Змирзлик розвернув коня, Повернувся обличчям до свого війська. Якусь хвилю здавалося, що він захоче виголосити про мову. Але все, що можна було сказати, вже було сказано раніше. Про Бога, про справу, про самопожертву, про місію і про те, що залежить від загону, від них. Від них, від загону залежить доля усього війська і всієї операції. Вони повинні форсувати мульду, розвідати лівий берег, швидким переходом добратися до броду в кесерні і заволодіти ним, і отримати його, забезпечити переправу будь-якою ціною. «У рідці тримайся мене і Самсона!» Шарлей штурхнув рейнева на коліну, та вода чогось паскудно виглядає. «Ра починати!» – дав знак Ян Змежлик. «Бо з нами, браття!» Сам перший загнав коня в ріку. За ним, не вагаючись, поспішили Пешетбор і фон Варте. За ними Рейнемони, Шарлей, Самсон, за ними кількадесят інших. За ними решта, здійнявши на воді білі борони. Загубивши дно під копитами, пустилися в плав. По конях, які спочатку пливли прямо, вдарила течія, і їх почало зносити. Рейнемон, котрий судорожно тримався за гриву, з жахом побачив, як кількох кінних Підхопило і понесло в туман. Іну колов коня шпорами. Його залило водою, до нього прорвався Самсон. Підтримав, приєднався і Шарлей. Усі разом вони протистояли ріці. Решта вершників теж почали збиратися в кубки і підтримувати один одного, забезпечуючи точку опори. Попри те раз у раз когось підхоплювало, раз у раз кричала людина, раз у раз панічно і ржавкінь. Вони були на середині ріки, бистрі несла тут зі страшною силою. Тримайте ще, тримайтеся, почули вони крик з мезліка, уже недалеко. Хоч їх і зносило, вони пропливли вже третину стрижні течія дещо ослабла. Але коні ослабли теж. У їхньому дикому хропінні став вчуватися розпач, а дна все ще не було. Вершникам вода сягала вище стегон і до пояса. У коней над водою стирчали тільки підняті голови. Знову когось підхопило, знову якийсь знесений і потопаючий кінь спінив хвилі у передсмертних конвульсіях, жаліпно і поки вода не залила йому ніздрі. Страхіття закінчилося раптово. Стало неглибоко, коні дико зиржали, відчувши грун під копитами. Спромоглися на те, щоби з останніх сил продертися через багно, очерет і верболіс. Загін Яна з мизліка форсував мульду. Він, сам, стікаючи водою, стояв на схилі і рахував уцілілих. Сонце просвічувало крізь туман блідо золотою монеткою, порахувавши, гетьмани сформували колону. Роз'їзди вже вирушили один на захід до лісів, другий по дузі через рибальські поселення на північ третій – течії ріки прямо в бік броду під кесерном. Але Змирзлік не збирався чекати, поки вони повернуться. Він вивів загін з лугів на сухішу землю і наказав виступати. Вони рушили ступою. Сонце було все вище, але невдовзі цілком сховалося за хмарами, які нагнав вітер, що несподівано зірвався. Почав порушити дрібненький сніжок. Повернувся перший роз'їзд. На заході нікого, – доповіли вони, – ні сліду ворога. Суворе обличчя Змежліка не змінило виразу. Вони були вже майже на висоті кесарна, коли повернувся роз'їзд посланий за течією ріки. Усе чисто, ніяких військ, – доповіли. Загальний настрій помітно покращився. Вони добралися до броду. Дали сигнал пропорцем. й три очі що як справа у берега, надійшла відповідь. Не й ще три, як ліс за мульдою почав кишити людьми, які вели до броду запряги й вози. І тут з'явився останній роз'їзд, той, який був посланий найдалі. Шарли багатозначно кашляно, вмірюючи рейнами на поглядом. Самсон зітхнув. Змерзлік теж знав. І ще до того, як йому склали рапорт. «Ідуть, ідуть, брати змерзлику сила їх!» Все-таки так. Похмуро промовив пшедбори з Погоржилок. Зрада, нас зрадили. На те скидається. Безпристрасно підтвердив змижлік, пристаючи в стременах. Шикуйся, ми будемо обороняти переправу нас менше, ніж три сотні. Май вистачити. Шекуйся до бою. Змежлік подивився на нього згори. Вони чекали в засаді, сховавшись у сосняку. Було чути перешіптування, дехто бурмотів молитви. «Рейнване?» «Так, шалею». «Не шукай смерті, ми повинні бути героями, не мерцями. Зрозуміло?» Він не відповів, покусуючи губи. Туман, що навис над лугами, поглинав звуки, який ґрунт стишував ту під копит. Спершу до їхніх вух Долетіло іржання одинокого коня, потім брязки заліза, а потім вони відразу все побачили. «Що найбільше чотириста коней, упівголоса оцінив Змирзлик. Страх має великі очі, а повільно якось їдуть в'яло, ніби не на битву. Ознаку на хору вірли орлине крило. здивувався пшедбори з погоржулок. Знак пана Гануша Пуленца, ложицького Ландвіта. Звідки тут лужечане чому їх усього чотири сотні? Це авангард, констатував змердлік. Саксонський курфюр з усіма силами, мабуть, іде прямо за ними. Як дійдуть, то зметуть прокопа на переправі, ми повинні їх зупинити. Знак, сурміть. Назвалася мідно бляшаним голосом сурма, а з першим же і тоном. Гримнуло сто піщали і рушниць. Сховані за тинами, халупами, спішані стрільці сипонули в колонну градом кулі стріл, вирвавши в лужицьких лавах страхітливу діру. Не давши ворогам отямитися, на них кинулося з правого флангу сто кінних з Друга сотня під командуванням Фріцульда фон Варти вдарила з тилу. Стрільці знову в сідлах врізалися в лівий фланг. Полем роздалися великі Крик і брязкіт зброї. Мерейневин летів попереду всіх, першим накинувся на ложичан, першим звалив противника з сідла, врізався в лави, рубаючи мечем мов навіжений. Біля нього працював шале, ріжучи фальшеоном. З другого боку Самсон лубив удендагом, збиваючи вершників разом з кіньми. Кіннота табора, хоча і в легших обладунках, і менш численна, мала перевагу в розгоні та в несподіванці. І в завзятості. На у тетерілих лужичан сипалися удари, над бойовими вигуками і криками поранених здійнявся оглушливий грім розрубуваних блях. Усіх своїх підлеглих перевершив у відвазі та вратній праці лицар Ян Змиржлік, пан на Орліку. Він ввірвався в лужицькі лави і лютував там страшно, але методично рубаючи бойовою сокирою направо й наліво. Під його точно націленими ударами нагрудники і щити лускали, як глиняні черепки, виналися на плічники, ламалися на ручі, а розтрощені салади і закривавлені гунзгугілі підлітали на два сажні вгору. Лужичани почали відступати і втікати від страхітливого воїна, а побачивши це, почали втікати й інші. Тим більше, що з боку броду вже долинали бойові крики, перші таборити, переправившись, поспішали на допомогу. А лужичанам на допомогу не приходив ніхто і з Межлік щодо цього гам не ловив. «Гір на них!» – гаркнув він. «Бити їх, бити, не давати втекти!» Його голос хоч і гучний, губився в брязкоті та галасі. А жичани так били. Били, поки вони не стали відступати всі разом. А тоді, врешті-решт, Почали налякано утікати. Частина гуситів кинулася в погоню. Решта ж вибивала тих, що залишилися, позбивавшись у тісні кубки і затято обороняючись. Найзапекліший і найуспішніший опір чинила одна група, якою командував лицару повному обладунку і неландрованому коні. «Яритики! віри. Ревів з піднятого заборола саладу лицар, рубаючи навколо себе великим мечем. «А ну що ну де? На поєдинок! Один на одного. Хто проти мене виступить? Ну, підійди ж котрись!» Шерли під'їхав до Риневона, всунув йому в руку праську зрадницьку рушницю з тліючим гнотом. «Підійди!» – важко висипав він. «Розпросить!» Риневон змахнув за кров. Клусом під'їхав, підняв самопел – і випали в лицаріві прямо в лице. Цього було досить. «Пардон!» – один за другим кидали зброю лужичани. «Пардон, здаємося!» Важних не бити!» – крикнув поранений Пшедбор із погоржилок, хитаючись у сідлі. В'язяти їх! Викоп!» Він захлинувся. Більше нічого не міг із себе видушити. Ян Змежлік виїхав клусом на горбок, зіскочив із заляпаного кров'ю коня. Витер кров з обличчя. Подивився на поле, на якому його триста кінних розгромили і змусили тікати чотири сотні відбірної лужицької кінноти. Встав навколішки. «Нон-нобіс!» Він склав руки і здійняв очі до неба. нон нобіс мені ту, до доміне да глоріам Інші, побачивши це, теж почали опускатися на коліна. Рейневон спішився, похитнувся, схопився за стримену. Ди нагнулся и выплювал